Гора Рашмор. Як на літальний апарат, то Корольов має просто велетенський розмір, а от у масштабах кораблебудування досить скромний. Юрій це переважно до вподоби. В душі він фанатіє від винищувачів і тому терпіти не може всю цю флотську фігню. Але Корольов далеко не міг 17, на якому він професійно літав. У нього немає кокпіта, є своя пілотна палуба. Цілий місток, наче в корабля, де працюють власне пілоти, бортінженери, штурмани і спостерігачі займаючи півколом сидіння перед капітанським кріслом. Гуркотячи за 10 метрів над поверхнею моря, заледує торкаючись вершечки хвиль та розігнавшись майже до 500 км на годину, екраноплан так і тремтить, аж в очах екіпажу все розпливається. Гудуть заживлені від ядерного реактора велетенські турбіни в хвостових мотогандолах і лічильник нейтронів шалено тріщить на бірюзовій стійкій до радіації передільці, Нібито крильцями лопотять які бражники мертва голова. Решта екіпажу ховається на нижчій палубі в носовій частині, загородившись від машинного відділення чим тільки можна. Це політ на межі можливостей. Юра мало не стискає побілі від напруження пальці в кулаки, бо варто втратити концентрацію, і його глибинні інстинкти підказують скоріше хапатись за важель штурвала і чимдуж тягнути його на себе. ОКА не дружить з авіаторами, і цей бриючий політ над його безмежними просторами, від одної континентальної маси завбільшки із землю до іншої, змушує Гагаріна постійно згадувати, що його інстинкти не моряцькі. Два дні тому вони покинули Нову Стару Америку і тепер стали на якісь 40 тисяч кілометрів ближче додому, хоча попереду ще цілі тижні лету, дарма що вони вирішили зрізати дорогу назад і відсікти зайву частину параболічного маршруту. Здавшись у Томі, він падає на сидіння поруч із Мішею, який неабияк змиршевів 12-годинної штурманської зміни і пристібається Паском. Щось для рапорту? питає він. Мені не подобається вигляд океану прямо за курсом, говорить Міша і киває на штурманський пост ліворуч від Гагаріна. Він перехоплює погляд ірландця, прапорщика шоу, шукиває йому відповідь і віддає честь. Прошу дозволу доповісти, капітане. Гагарін киває. Ми наближаємося до термокліну, що говорить про ймовірну близькість ще однієї стіни радіаторів. Але цього разу за нами лежать невідомі нам води. Числення координат показує, що ми не збилися з курсу додому, але цей маршрут не було прокладено, а температура поверхневих вод швидко падає. З хвилини на хвилину ми повинні засікти радіатори, а от тоді вже ночувайтесь. Гагарин зітхає. Плавання в невідомих водах спершу здавалося майже романтичним, але на практиці виявилося буденною і тяжкою роботою. Боксирована антена ще в повітрі? – запитує він. – Так точно, – відповідає Міша. Практично йдеться про радар на повітряному змії, який прикріплено до сталевого троса кілометрової довжини. Завдяки ньому можна хоч якось прогнозувати появу перешкод на курсі. На екранах чисто. У цей момент один із операторів радіолокаційної станції піднімає руку. – Поправка! – Усім увага, Бачу радіатори! Дистанція 300! – Азимут! – Ну, зараз! – Тримати курс, – командує Гагарін. Коли пройдемо радіатори, скиньте швидкість до 200. Треба ще буде розібратися, що там далі за ними. Він нахиляється ліворуч зазирнути, що там показує екран у шоу. Наступна година пройшла неприємно цікаво. Із наближенням до радіаторних гребенів вода і повітря за ними вихолонули. Завдяки густішому повітрю корольово простіше набирати висоту. І це добре, бо саме зараз вона їм конче потрібна. І це погано. Небо сіріше і стає каламутним. Без угавусі чи дощ – і його потоки луплять у броньований ліхтар, немов кулеметний вогонь. Екраноплан починає водити і підкидати, і Гагаріну доводиться про всяк випадок скомандувати ввімкнення двох носових турбін, якщо їх раптом затягне в несхідний потік. Великі реактивні двигуни страшенні нажери, тому на маршовому польоті зазвичай не використовуються, а йдуть у хід тільки на зльоті і в надзвичайних ситуаціях. Та наскільки розуміє Гагарін, політ через холодний фронт і зимову бурю. Навряд чи назвеш рутиною, при тому, що лобове зіткнення з гігантською хвилою виконі на крейсерській швидкості якраз належить до типових кошмарів усіх екранопланістів. Невдовзі штурмани визначають прохід між двома радіаторними гребенями, і Гагарін дає на нього добру. Тільки він був розслабився, якісь сірий хмар попереду виринають велетенські моноліти, і хтось із гостровоких пілотів уже кричить Айсберги, вашу ж машу. умить виструнчився Гагарін. Ввімкнути всі допоміжні двигуни. Обидва реактори на повну потужність. Закритки на 9 градусів. І забирати нас звідси, негайно. Чорт! Міша клацає тумблерами на своєму пульті, який в аварійних ситуаціях дублює головний. Айсберги? Велетенський корабель, що літає завдяки екранному ефекту, криниться і реве, коли третій пілот скеруває вихлопні гази ввімкнутих турбін на запуск інших 20 двигунів. Їм усього лишилося пального менше, ніж на 6 годин роботи а на один тільки відрив від води при всіх робочих двигунах йде до 15 хвилин. Та Гагарін не хоче ризикувати лобовим зіткненням з у режимі екраноплана. За потреби цей апарат здатен літати, як велетенський, нестійкий і незграбний літак-амфібія. Проте самих лише атомних турбін для цього недостатньо. Як і для того, щоб просто перескочити через крижані гори, наче жапа. Зіткнення з айсбергом не входить до планів Гагаріна. Дощ заливає дах містка. Небо насупилось і потемніло. Уже в сутінках у бабічних забув ваніле здоровецькі стіни з радіаторних брил. Краплі зливи замерзають на льоту, і нахолоджені дощінки обліплюють крила Корольова, утворивши на них смертоносний глянець льоду. «Де підігрів передньої кромки?» – питає Гагарін. – «Бігом!» «Уже працюємо над цим, капітане!» – відгукується четвертий пілот. За кілька секунд зрадливий дощ перетворюється на град, який гримотить торохкоче й Гуде але взагалі не збираються налипати на літальних поверхнях, перевантажити корабель і зрештою його перевернути. Думай, нам доведеться. Перед ними на відстані виростає біла примарна стіна, яка несеться назустріч вікон на містку, немов би товарняк. У Гагаріна все скрутило в животі. Вибирай, вибирай на себе. Перші і другі пілоти змагаються з гідравлічно підсиленими органами управління машиною. Корольовка брує за майже на 10 градусів, різко виходячи з екранного режиму. Давай! І їм вдається. Айсберг зникає в чорноті шторму і моря, неначе зірвавшись із краю світу. Всі його 50 метрів висоти, масивні як справжні гори, перегороджують прохід між гребенями. Мільярди тонн пакової криги наглохо тут застрягли, рипляті тужаться, змагаючись проти безмежності. Корольов перемахнув його верхній край, пронісшись своїм кілем на відстань нікчем не 10 метрів від нього. І все ще й далі тяжко збільшує висоту. Сліпучі очі реакторів залишають на кризі, внизу – блискучі шрами. Вони вирвалися у відкрите море за радіаторами, і хоча море під ними розкинулося білою нескінченністю, крижаних гір унизу уже немає. Заглушити двигуни від 3 до 14-го. Наказує Гагарін, що йного вертається до тями, і його голос здатен не тремтіти. Опускайте нас знову на 30 метрів, лейтенанти. Метеорологія, доповісти обстановку. Ми в арктичних умовах, товаришу генерале. Може, навіть гірше. Мутає головою жінка-метеоролог, родом із Мінська, з грубими, наче сакирою, витисаними рисами обличчя. Температура за бортом нижче 30, високий тиск. Дочі град зникли разом із Шістим морем, радіаторами та світлом. На дворі сутеніє. Ха, Міша, що скажеш? Думаю, ми таки знайшли наш шлях до морозилки, капітане. Прошу дозволу знову запустити буксировану антенну радара. Гарин примружився, вглядаючись у морок. «Лейтенанте, тримайте швидкість 200. Міша, так, дозволяю знову запустити боксеровану антенну. Треба бачити, куди нас несе. Наступні три години нудні сповнені розчарування водночас. На Надворі темніше і холодніше, ніж у московській квартирі під час аварійного відключення світла взимку. Від реактивного струмення Корольова море, вкрите від обрію до обрію льодом, лускає, стогне і розтріщується, у величезних віподібних розломах над їхніми головами простягається примарна руїна галактики чумацький шлях, почервонілою та скаламученої чужепланетним втручанням. Міша наглядає за перезапуском буксированої антени, яку потім передає під контроль майору Суворову, а сам, заціпеніло постоявши, спускається в нетиху каюту скойкою. Гагарін ще чверть години вислуховує чергові рапорти, переконуючи, що всі роблять діло. За розкладом міняється вахта. Рутинно й смертельно. Аж раптом. «Капітане, в мене засічка на екрані. Прошу дозволу доповісти». «Слухаю», – киває Гагарін штурману. «Де?» «На нульовому пеленгу від горизонту до горизонту. Гремінь підіймається на 10 метрів над поверхню. Схоже, це берег. Дистанція 160 і скорочується. Потім розриви знову земля. Трохи далі за 35 градусів. Пік заввишки 200 метрів». «Нічого, такий, безкид», – насупився Гагарін. «Він геть виснажений». Від постійної необхідності приймати рішення останні шість годин, не вилазячи з гарячого крісла та гупання й гуркоту невпинного лету останні дві доби, йому неабияк паморочиться. Він озирнувся. Майоре, гукніть мені полковника Городіна. Стерновий, курс 35. Роздивимося на місці, що то за розрив, чи може якась природна затока. Якщо це нова материкова маса, то можна буде її перед поверненням оглянути. Наступні чотири години вони занурюються в ніч, Скидаючи швидкість та наносячи на карту узбережжя розриви в радарних даних. Холодний рубіж, неполюзьки холодний, із високим плато в глибині континенту. Перед ними справді два миси обабість широкої глибокої затоки. На одному з них у небо спинаються гори, що далі тягнуться повз морю. Їх вид Гагаріну здається страшенно знайомим. Як би ж то згадати, де він це міг бачити? Чергиве відлуння Старої Землі? Але тут надто холодно. Сильний антарктичний мороз. А з берегом нової землі чи міріадами бухт північно-східного проходу, де підступи до кордонів родини стережуть невсипущі патрулі підводних човнів, він незнайомий. Корольов на малій швидкості якраз проходить між двома мисами і заходить у широку затоку, коли рідке досвітнє проміння висрює крижані маківки гір, розділені кількома кілометрами. Гагарін підносить до очей бінокль та оглядає віддалений берег. Споруди, прямі лінії. Ще одна зруйнована цивілізація. Тихо питає він. Можливо, командире, гадайте, в такому кліматі хтось міг вижити? Перед сходом сонця температура впала ще на 10 градусів, але всередині екраноплана тепло. Його гріють спрацьовані гази двох авіареакторів Кузнецова. Ха! Гагарін починає оглядати північне узбережжя, коли схоплюється з місця майор Суворов. Капітане, дивіться! Де? Переводить на нього погляд Гагарін. Суворова тремтить. Чи то від гніву, чи від шоку, чи від чогось іще. Він теж щойно дивився в бінокль. Он там, на південних схилах. Де? піднімає він бінокль і бачить, як світанок розливається по розбитому пеньку, який лишився від височезного хмарочоса. За ним видніється гірський схил, ощирена визубнями ущелина, чия стіна здіймається на сотні метрів, від неї тхне давниною, яку тільки підкреслюють різьблення на скельному фасі. Ось вони, свідчення які так довго шукала їхня експедиція. Свідчення того, що вони не самотні. Боже мій, лається Міша, забувши про політично неприйнятну мову. Маркс, говорить Гагарін, дослідивши криві риси найближчого обличчя. Я вже таке бачив колись. Щось типу цього. В американців є схожий пам'ятник. Гора Рашмор називається. Може ви хотіли сказати острів Пасхи? Оточнює Міша. Скульптури зниклого народу? Дурниці, погляньте, хіба у не Ленін? І Сталін, звичайно, хай би його знаменіті вуса і потріскались, розвалившись наполовину. Але хто ж ото поруч? Гарін наводить різкість на четвертій голові. Вона виглядає не настільки вивітреною, як інші. Як ніби їй додали, трохи подумавши перед цим. Можливо, на знак діагнозу, який можна поставити зниклим будівничим. Обидва вусики антенки давно відломилися, одна з мандибул пошкоджена, зате без оке обличчя цілковито впізнаване і абсолютно нелюдське. Без ока комашина-голова вітріщається на морозний океан загадковим монументом на згадку про спустошений острів-континент. От ми і знайшли наших соціалістичних братів. Говорить він настільки тихо, щоб через шум у рубці більше їх ніхто не почув. І знаєш, що я тобі скажу? Краще б ми їх так і не відшукали.